Selamu Aleikum të ndëruar të leshikues, vëzër dhe motra. Mirë se takohemi në emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Pyetjeve që tashme ju i keni dërguar në postën ton elektronike, pyetje e të qëse i viz kësëpikom do t'ju përgjigjes edhe son të hoxha jon ndëruar, alia u din abazi. Selamu Aleikum, ndëruar dhe mirë se erdhët. Aleikum, selam, mirë se i gjej. Pyetja parë thëtë kështu, pëse kur Allah i lartësuar fletë për vetën e ti në Koran, nga njëhere përdor njësin e nga njëhere përdor shumësin, ne zbritëm Koranin, ne kryuam qëjtë e rastët në gjajshme. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu alal meb'uthi rahmatallil alamin, nabijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Lavdërimi ta gënë vëtëm Allahot, Zotit dhe Sundusit të botës. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit, i cili u dërgua mëshirë për njerëzimin. Gjitha shtu salavatet dhe selamet i dërgojmë familjes e ti, shokve të ti, dhe të gjitha atyre muslimanme që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Tua ta kemi të qartë se Kurani që e ka zbritur Allahu i lartësuar, është një libër që ka zbritur në gjuhën arabe. Dhe shprehjet dhe forma e formulimit të shprehjeve në në të cilat përmenden në Kur'an, të gjitha janë të pranuara edhe e, konsideron do thot prej gjuhës së pastër arabe, ashtu siç thot Allahu i larësuar në Kur'an bil lisanin arabiyyin mubin, do thot që Kur'ani është ka zbritë do thot në gjuhën e pastër apo në gjuhën e kulluar arabe. Prandaj të gjitha ato shprehje të cilat përdoren format e e përdorim formulimit të, të fjalive, të gjitha janë të përdor, janë të përdorshme në gjuhën arabe dhe nuk ka kurfar të keqe në këtë. Madje duhet më pas para syve atë se e, në gjuhën arabe e, të gjitha rregullat të cilat e, të gjitha rregullat gramatikore të cilat e, vërtetohen apo përdoren E, si standard e, primar apo thelpsor në këtë e kanë do të thonë mbështetjen në gjuhën e e cila është përdor dorthat do të do thotë në Kur'an. Pra dai në, në kët nuk ka të keqe, edhe është e lejuar do të thotë që njeriu të drejtohet apo në përgjithësi në gjuhën arabe që të drejtohet vetë vetës Allahu l'arsum edhe në njëjse edhe në shumse, sikurse në shumë ajete kuranore ku Allahu l'arsum thot për shembull inna nahnu nazzalna zikra vërtet në po thotë Allahu për vetën e ti, vërtet ne e kemi zbritur Kur'anin për kujtuesin, ose ku thotë Allahu larsum inna enzeln në l'kitabe, ne vërtet e kemi zbritur Kur'anin, apo dhe vendet tjera ku Allahu larsum e përdor njësin për vetën e ti, o ma khalëqtu l'gjinnë o l'insa illa li abudun, me dhe vërtet nuk i kam kryuar njerëzit, gjinët edhe njerëzit vetëm se të ma adhurojnë mua edhe kështu me ratë. Pra këto janë forma të përdorshme në gjuhën arabe dhe nuk kanë gjë të keqe. Disa komentatorë të Kuranit kur e shpjegojnë arsyen se pse e, në disa raste përdoret do të thot shumësi, është për shkak të do të thot për vërtetimin e madhërisë së Allahut Largsom apo në shenjë respekti edhe deri edhe kështu me radhë. E, gjithashtu dihet kjo, nuk është një specifik vetëm të gjuhës arabe se do thotë për do anë gjuhë tjetra, do anë gjuhën shqipe gjithashtu e përdoret do thotë shumçi për për për veten e parë do thotë në vend të njësit edhe kështu me radh dhe në kët nuk ka gjë të keqe. Mendoj se ndoshta shkaku i kësaj pyetjeje që shpesh herë mund ta dëgjojmë aty këtu mund të jetë arsyeja se kët problematik anglisin posaçisht besimtar të kritert kur flasim për Kur'anin sikurse Allahu do thotë i drejtohet vetes tij me shumë që nën kupton se nën kupton se Allahu do thotë nuk është një një çënie e vetme e i lartë madhruar Por kate bëj do thot me sikur se qesh në besimin e tyre do thot në trini e kështu me radh, po kjo nuk qendron në asnjë formë dhe është vetëm një huti që mundohet do thot mundohen ata të fusin në në librin e shejtë të Allahut të Madhror. Ndërsa pyetja e dytë thot kështu, a lejohet pirja e duhanit? Nëse keni mundësi thot i shpjegoni këtë me argument pasi që kemi dëgjuar thënie të ndryshme, madje thënie edhe kundërthënëse njëra me tjetrën. Para se të përgjigjëm pyëtjes në lidhje me dispozitën përkat se se ashtë e lejuar pire e dohanit apo jo ndashtë ashtë e nevejshën e të bëjmë një sëqarim të të bëjmë një sëqarim të domozdëshëm që ka të bëjmë me pjesën e fundit të pyëtjes se e, si kurse ka dëgjuar do thatë mendime kër ndërthënë se në lidhje me pire e dohanit themi se e Praktika e pirjes së duhanit është një praktikë që nuk ka qenë e njohur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E, pirja e duhanit ashtu siç shihet tek ne sot në kohën bashkëkohore është njohur apo është zbuluar parafisht ka fundi të shekullit 15 dhe fillimi i shekullit 16. Atëherë është zbuluar dhe është përhap praktika e pirjes së duhanit tek muslimanët ka ardhur edhe më ma vonë madje. Më ma vonë se ky shekulli 16 edhe për këtë nuk kuran të të nuk gjem të shkruar diçka në lidhje direkte, dhe të, të qartë azi, se alejot piri, apo nuk, nuk lejot, apo dhe në fjalët e pegamberit sallallahu aleyhu a sellem, nuk kemi diçka uh, detajizuar që të flitet për, për lidhje me piri në dohanit. Kurse më vonë, kur është bëzë, dhe të zbulimi i dohanit, uh, shekujve të më vonë shumë, Edhe kur është përhap kjo praktik edhe në mesin e muslimanëve, atëra është ndih nevojë që të flitet edhe të sqarohet rreth dispozitave a a lejohet do thotë kjo praktik apo nuk lejohet. Prandaj edhe dietarë e errshëm, që në fillim do thotë kur ka dal kan fol rreth problematikës së pirjes duhanit, por duhet me pas parasysh se në fillim kur ka dal duhani edhe kur është ka filluar të praktikohet, nuk kanë qenë të njohura eh dëmat reale që mund të shkaktoj duhani, cilat janë ato ashtu çish i dimë ne tani. Pra, kanë qenë të thotë disa njohuri që kanë qenë shumë të ngushta edhe jo shumë të argumentuara se vallë cilat janë ato dëmat që dëmat që mund të shkaktoj duhani. Prandaj edhe për këtë shkak ka pas disa prej dietarëve të njohur të domthon Mirfield, të cilët ndoshta kanë kanë qenë pak kanë hezituar që ta quajnë se apo të thën thon se pirja e duhanit është e ndaluar. Për shkak se nuk i kanë pas parashysht qartë se cilat janë ato dëm që i shkakton duhani. Edhe për këtë kemi disa që kanë gurut i thonë se është e ndaluar, është haram, po i kanë thonë thot se është me kro, është e urrëtur pirja e dohanit. Kjo për faktin se ndoshta natkoh në fillim ndoshta nuk është ditë fare se është Por, e dëmshme. Por shumë prej tyre ai dhe janë janë bazuar apo janë mbështet nga pikpamja se është një gjë që nuk ka kurfar do bie, domethënë nuk është ushqim, nuk është domosht njëri që me me pirjen e dohanit do thotë përfiton ndonjë dobi Konkrete dhe thët është qehet apo e mbanë trupin apo kështu më radhë, po në fakt dhe thët është një, një formë me cilën njeri e hargjën pasurin e ti. Edhe na e dim qartë se e, pasuria du të kihët parasysh se si po e hargjën, pranda edhe, e dhe Allah i larsunë thëtë në Koran, veletu bedhir të bdhira, inel mu bedhirine, kanu ikhuan e shëjatin dhe mos hargjë pa masë vërtet ata që harxojm pa mas janë do të thotë vllëzër të djallëve, të shejtanëve. Edhe duke u mbështetur nga këto fakte, kanë thonë se është e urrëtur pirja e duhanit për shkak se paqaft harxhim i pasurisë, duke mos pas duke mos pas kur fardo bie nga ajo. Prandaj edhe këta kanë disa prektinë do të thotë kanë bër dallime ai njerë i cili ka mundsi do të thotë ka ka pasuri, kan thonë se e ka ndalë, e ka urretur, kurse ai që nuk ka pasuri do të thotë e ka ndalum, e kështu më radh. ë prë e... Duhet ta kuptojmë qartë këtë se ata ulema të vjetër, të cilët ndoshta kanë hezituar ta quajnë haram, ta quajnë të ndaluar pirjen e duhanit, janë nisur nga ky kontekst, do thot i i perceptimit të pirjes së duhanit. Do thot nuk i kanë pas parasysh, do thot dëmet reale që i shkakton pirja e duhanit. Megjithatë, duhet me, me pas pa uh, parasysh uh, shikuesi se Edhe në kohërat e hershme, edhe në fillim kur ka dalë dhe thotë kjo praktik edhe i kanë pi i dohanin e, njerëzit, ka pas për i djetarve që ua kanë tërhek vrejtën muslimanve që të largohën nga kjo praktik, qoftë me shkrimet, qoftë dhe thotë me, me kshila edhe me argumentime, se kjo gjë është e papranuar edhe nuk lejot. Pra ndaj kemi edhe prej djetar, djetarve të vjetër, e, si kurse për shembul imam në vevju njën nga djetarët e, Shafi, i cili ka dy libra të vjetër, sinfon broshurave ku ai i vërtetojn dëmet e duhanit edhe e, e nxjerr dispozitën se kjo praktik është e ndaluar. Pastaj kemi gjithashtu edhe nga dietarët Hanefi, sikurse Muhammad Al-Aini edhe të tjerë, që kanë dhënë thot libra në fund broshurave, me të cilat do thot i këshillojnë muslimanët të largohen nga kjo praktik dhe se kjo gjë është e pranuar, e papranuar. Kurse nëse flasim për kohën e sodit, në kohën bashkohore kur jan ba me 10ra e 10ra studime rreth pirjes duhanit jo vetëm nga aspekti e, islam, por gjithashtu kemi edhe nga jo muslimanët, të cilët do thotë nga aspekti shëndetësor e kanë vlerësu kët praktik dhe kanë studju se cilat janë ato dëmë, dëmë, atëra pothuajse mundemi lir të themi se ekziston konsenzus tek të këtë gjith pikësparet do thotë te mjekët se dëmet e duhanit janë shumë të mëdha edhe është një praktikë që detyrimisht duhet t'i largohet do të thotë njeriu edhe mos mos mos mos ta bëj mos ta pi atë në asnjë formë për arsye se dëmet e duhanit janë të shumë anshme me fjalë tëra nuk ndikojnë vetëm në personin i cili e pinë atë, por gjithashtu dëmet dhe dë të kalojnë edhe tek ata njerëzë që janë afer ti, që i quajnë dhe të pirsit pasiv, dhe të që janë afer atyre njerëzve dohen pirsve, si kurse familia, fëmijët, e posa shishtë dhe të gratë shtat zana e kështu më radhë. Pra ndaj, kur i kemë parasysht të dëme që shkaktonë prej, prej dohanit edhe gjithashtu djetarët bashkohor të kohësodit që e, i kanë studiu edhe i kanë krahasu, do thët, këta dëme, atërë ka dalë në, do më hënë, e shojmë se të gjithë, do thët, janë të mendimit e, se pire e dohanit është endaluar. Unë përvejt e personalisht edhe pse nuk mund të, të, të, të themë se kam banë një studim shumë të madhë, por në kohën e sotit nuk di dikush prej dietarëve eminent, do thotë Fukahave të njohur që kanë shkruar libra apo kanë folë, do thotë për kët problematik që e kanë legalizuar, do thotë pirjen e duhanit ashtu si ka qenë më herët. Për arsye se dëmet janë shumë të qarta edhe ë madje para disa kohë pa ta lexuar, do thotë një studim se thuhej se në bot, do thotë si në çdo 7 sekonda do thot çdo personi do të thon duhani bëhet shkaktar, do thot bëhet shkak se bëb që t'ja do të thon që t'ja marr jetën do thot një personi, do thot çdo çdo 7 sekonda në në botë. Të të vdes domthonj një njerëz si rezultat i i i pirjes tepër do thot duhanit. Prandaj këto studime duhet ti kemi parasysh ne si musliman edhe ta dim se Allahu i larsom na urdhron që ka kujdesemi për veten ton. Allahu i largsom thot në Kur'an wala walaqoo wala ku be aidikum ila tehluka. Do mosse mos e qitni veten e juaj do thot në në shkatërim me fjalë tëra, mosse mos e shkatroni veten e juaj ose ajeti ku thot Allahu i largsom wala taqtulu anfusakum, edhe mos e mbytni veten e juaj apo këto format ajete po na vërtetojnë si parimet përgjeshme që njeriu kërkohet të largohet nga të gjitha ato gjera që shkaktojnë dëmtimin njeriut, gjithashtu edhe nga ato praktika që vinë apo shkaktojnë së mundje të razikshme për njeriun. Prandaj mund të themi në përmbyllje se parimet e përgjeshme të fesë son të lartë, ëë na vjen, na jap të kuptojmë se pirja e duhanit është një praktikë e ndaluar, duke e nxjerrë këtë dispozit nga nga rregullat e përgjithshme të shariatit se nuk lejohet besimtarit me të përdor gjërat e dëmshme, ëë kjo do thotë është e ndaluar për të me ajetin Kur'anor ku Allahu i Larsum thotë i sot thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam yesalunaka ma dha uhillu lak ma dha uhillu lahum qul uhillu lakum at-tayyibat po i thot Allahu l'arsum pejgamberit sallallahu alaihi wasem të pyesin ty se çka u lejohat atyre thuaj se juve ju lejohet gjithçka që është e mirë do thot gjithçka që është e mirë ajo është e lejuar kurse ato t'qijat ku në një ajet tjetër thot Allahu l'arsum e y'muruk y'muruhum bil ma'ruf wa yanha'uhum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu aleihim al-khaba'ith kur po fol për e, Misioni i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam thotë i dërguari është ai i cili i urdhëron njerëzit në punë të mirë dhe i ndalon nga punët e këqija, gjithashtu u alejon të thotë gjërat e, e mira dhe u ndalon gjërat e këqija. Ne thot parim se Allahu i darsum potregon se i dërguari i Allahut në përgjithësi i ndalon gjërat e këqija pa marr parasysh a a janë ditë ato në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe apo janë gjëra që janë zbulluar më vonë sikurse që është puna me pirjen e duhanit. Një tëri shques tjetër pyet, thotë kështu, dua të më shqaroni më shumë këtë hadith, sidomos fjalët e fundit të tij, më të vërtetë kur i vdekur i vendoset në varr dhe kur largohen ata që varrosin, ai dëgjon trokitjet e nallëve apo këpucëve. Ai tëri shquesi kërkon një shpjegim në lidhje me këtë. Po hadithin i fjalë është një hadith që e transmeton e shënon Imam Buhariu dhe Muslimi në koleksionet e tyre. Ë uh, thot inel meeta idhan sarfu anhu uh, yismaq qaran alihim. Uh, Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem thot vërtet i vdekurit kur largohen nga ai uh, njerëzit thot pasi që ta pasi që ta varrosin, atëh ai i dëgjojnë ato trokatjet e nallneve te te njerësve duke duke shkuar. Kjo është një hadith i saktë, thotë, i i vërtet. Edhe për ta komentuar, do thotë kët hadith, duhet ta kemi parasysh një një një rregull të domosdoshëm në kët pikë, ajo është se e, të flasësh për botën pas vdekjes është një botë për njeriu është e fshehtë. Në gjuhën arabe i thuhat ghaib diqka e fshet, që nuk ka mundësi në formë detajizuar me e kuptu, do thotë, mnyrën e jetesis, apo mnyrën se si është bota pasdekjes. Prandaj, njëri u detyrimisht duhet me kuptu se të flasësh për jod, jetën pasdekjes, posa shesh për jetën në bërzëkh, ber është do më anë një gjë që me antë logike se njëri u të nuk mund të perceptohet ashtu qështë duhet. Prandaj, e jona është që kur flasim për këtë problematik të mbështetemi në atë që na është treguar nga Allahu i Lartësuar në librin e e, e Shenjtë, domthonë Kur'an, dhe Quran, edhe gjithashtu të mbështetemi nga në ato lajme edhe në ato paralajmirje që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta. E kështu duke u mbështetur në, në këto pika, themi se dietart e kanë ful në lidhje me atë se a dëgjojnë të vdekurit Pas dhjetës së tyre, do thotë ai dëgjojnë të gjallë që jetojnë këtë botë apo nuk i dëgjojnë, madje për këtë edhe ka libra të shumtë që janë shkruar, prej librave më të njohura për kët problematik është një libër që e ka shkruar një komentator i njohur i Kur'anit, el-Alusi el i thonë, është prej dietarëve hanefi, i cili e ka bënë një libër që e ka quajtur Al-Ayatu al-Bayinat fi 'Adami al-Samai al-Amwat 'inda al-Hanafiyyah al-Sadat. Do thotë kështu e ka emrin libri ku përkëthimi, dhe thët, argumentet e qarta se të vdekurit nuk dëgjojnë. është fjalla pas dhekje se tyre. Në këtë libera i shumë qartë, dhe thët, i përmen ato i mbështetet në argumentet e qarta edhe e shtjelon këtë problematik, për arsye se a i trekon se në, në, për këtë qështje ka mendimet e këtë djetartë, po e sakta është se parimisht në dhatë në bazë të themi se të vdekurit nuk dëgjojnë nuk i dëgjojnë do të thotë gjallët në në këtë botë. Dhe kjo është domthon një parim që duhet me pas parasysh. Ë ky parim mbështetet në ajetin e Allahut subhanahu wa taala ku thotë Allahu ilarsum wama yastawi alahya walal amwat wa inna allaha yusmiu man yasha wa ma anta bimusmi' man fil qubur. A thot Allahu ilarsum dhe nuk krahasohen të gjallët me të vdekurit. Dhe Allahu e bën të dëgjoj atë që ai dëshirojnë dhe ti i drejtohet pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nuk ke mundësi të thotë që ti bësht të vdekurit të dëgjojnë gjithashtu ka ajete tjera që në këtë kontekst i drejtohet Allahu larsuan pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe i tregon se e, nuk ka mundësi të thotë që të vdekurit të dëgjojnë pra kjo është parimi e, fillimisht do të thotë që duhet me pas parasysh njeriu se e, të vdekurit në parim nuk dëgjojnë e, rreth lajmeve të e çajbote. Mirpo ekzistojn disa ja raste të jashtëzakonshme në të cilat Allahu i largsom u mundson thot, të thotë të fdekurve të dëgjojnë diçka nga nga gjërat që boj, kanë të bëjnë kanë të bëjnë do thotë me me kët botë, me kët botë. Në, po, në disa raste specifike. Në disa raste specifike, fikë, ashtu siç është rasti në kët hadith pejga të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam që tregon se Allahu i largsom u mundson atyre çtitëj të dëgjojnë do thotë trokatjet e nallëve kur ata shkojnë do thot prej pas varrimit. Pastaj janë edhe disa raste tjera, sikurse rasti kur njeriu do thot shkon në varreza edhe i përshëndet do thot të, të vdekurit, ka disa transmetime se të vdekurit e dëgjojnë do thot selamin përshëndetën që u a bojnë të gjallët e kështu me radhë. Jan disa raste specifike të cilat përjashtohen nga parimi se të vdekurit nuk dëgjojnë por në këto rase spesifike ata, ata dëgjojnë. Pra kjo është përgjigja në lidhje me këtë hadith, edhe themi se komenti këti hadithi është se Allahu larsum wa mundësën atyre që të dëgjojnë dhe thotë se në disa rase spesifike, si kurse që është rastin në këtë hadith e pegamberit sallallahu aleyhi wasallam. Për e tje e radhës të të kështu, cilër shëndrimi islamit nda jogureve, Allahu ju shpërblev dhe ju dhe ashtë suksese ogurat janë në përgjithësi shenja që i marrin njerëzit parasysh edhe nëpërmjet tyre pretendojnë se e, disa shenja të caktuara paraqesin do thot fat të mirë edhe disa shenja të tjera do thot paraqesin fat të keq. M' duket se në një përgjigje të mahershme kur kemi fol rreth disa besytunive në përgjithësi kemi fol edhe për kët pikë prandaj edhe nuk do të Zgat. Nuk do të zgjatom do të thot shumë, por themi se ë Allahu i larsum kur e ka zbrit kët Kur'an, e ka zbrit të qartë, i cili do të thot i sqaron do të thot të gjitha ato gjëra për të cilat ka nevojë njeriu. Pastaj Allahu i larsum thot në Kur'an, "El-joma akmeltu lakum dinakum wa atmamtu aleikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina." Do thot Allahu i larsum, vërtet un sot e plotosurafin e juaj edhe ua përmbusha begatit e, e mia, po that Allahu i larsom dhe jam i kënaqur që për ju vetë Islami do të thotë fe. Ë nga ky ajet i Allahut të mëdhërum kuptojmë se me zbritjen e Kuranit edhe me ardhmjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është plotsu kjo feja jon. Edhe nuk ka nevojë që ti shtojmë diçka, ashtu sikurse nuk ka nevojë ti hesim diçka. Madje edhe shtimi ë në Islam edhe mangësimi konsiderohet si diçka e papranuar në në në fen ton. Duke u nisur nga ky kontekst themi se çdo pretendim se një veprim i caktuar apo një shenjë e caktuar aludon në diç pamor parasysh a është e mirë apo nuk është e mirë, edhe për kët nuk kemi ndonjë mbështetje të të definuar në librin e Allahut madhror ose në hadithët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ajo konsiderohet beshtytni dhe duhet t'i largohemi asaj. Ë fatkesisht kemi përmend edhe më herët, kjo do të thotë një ë morja mas beshtytnive, është do të thotë një ves që fatkesish shumë njerëz vuajnë nga kjo që duhet takim para syh kët edhe të mundohemi të largohemi nga botkuptimet e tilla për arsye se janë botkuptime që e, e shmangin besimtarin nga besimi i mirëfillt, besimi i sinqert ndaj Allahut Larguim, edhe e, e bëjnë do të thotë që njeriu do të thotë të mirë at pas këtyre gjërave, edhe ta lejë do të lej thotë mbështetjen e sinqert ndaj Allahut të Madhrum. Për kët edhe është e, e pa kuptim për shembull që njeriu të mendoj, t'themi do të thotë drejtë që sikurse masja e zezë për shembull ose do të thotë briri i dashit apo i lopës yes. apo gjëra të këtilla të pretendojmë se këto mujnë me ndikuar, do thotë në në ndryrimin apo në mujnë me ndikuar në caktimin e Allahut të Madhru. Do thotë e pa kuptim. Prandaj edhe është një thënie që thuhet se pas në beshtytni të menë që rritë shkojnë pas budalenive. Për arsuje se, me dë vërtet është e pak uptim të njëri ju të besaj se këto gjira të ndikojnë të të të në tëtë në, në caktimin e Allahu të madhrum. Për këtë edhe pegamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, me nëradet hu të tijaratu min haqët i hi, faqat është shrak. Thotë pegamberi sallallahu alaihi wasallam, atë njëri që e bënë, Që e çeshania e këcie apo do thot pretendimi se një shenj do thot shkakton pesimizëm e bën do thot kjo ky pretendim që të largohet nga një punë që e ka fillu atëherë le ta di ai se vetë se ka bo shirk i ka pshëru Allahu dikë në adhurim kështu pothuaj pejgamberi e sallallahu alajhi dhe ky hadith shumë direkt do thotë uh, po na po na tregon se sa duhet të jemi larg prej pretendimeve të këtyr kti, këtylla. Që të mendojmë për shembull që nëse Macja e zezë për shembull e prend rrugën atërat para mendojnë se ajo rrugë nuk është rrugë e hajrit e këtu me radh, këto janë të thotë bot kuptime që shpijen në shirq. Që shpijen në shirq edhe duhet të jemi larg atyre. Pas taj thot me një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihu e tham Se ajnëri i cilin mund të balafatqot me kësi pretendimet të këtila Atëra le të bëj këtë lutje Në thot lutja Thot Allahumme la tijara illa tijarak Wa la khajra illa khajrak Wa la ilaha illa gajrak Po thot le të bëj këtë dua O Allah nuk ka ogur Përveç asaj që ti e këtë saktuar dhe nuk ka hajër përveç atij hajri që ti e ke caktuar, edhe nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Teje. Do thotë kjo është duaja që i preferohet atij personi që e, sprovohet me parazgjykimet këtylla që gjithmonë ta thët ta thotë do thotë këtë dua edhe e, të të mundojë do thotë prej vetes së ti ti largoj do thotë prej veset rreth këtyre këtyre besytnive. Gjithashtu treguohet një hadith të syn e shënon Imam Muslimi Se një njeri i quajtur Mërwan i Ben Hakem e Sulemi, ka qenë një shok i pegameri sallallahu a.s.m., i cili e kishtë pranuar islamin, mirë po jetën të largë medines, nuk ishte dhe thëtë nuk banën të me të dërguarin lavdrimi dhe pasha qofën bitë, jetën të të largë medines. Edhe nga njëherë vinte të i dërguar i Allahot edhe mirë mërë të mësime pas të i këthejhe në, në vendin e ti. Menyra sikisht e ardhur edhe ja bën disa pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ndërto thot oj dërguar i Allahut, thot un jam i rinë në besim, më thot në islam, thot më intereson të di se çfarë është puna e disa njerëzve që shkojnë tek magjistaret. Ne thot kërkojnë, atë i dërguar i Allahut thot kjo është e kotë edhe mos shkati. Atëre pyetja tjetër thot oj dërguar i Allahut, çka thua për disa njerëz që E, i thuhet në arabisht jetë të tajerun dhe thot që i konsiderojnë disa shenja, disa augure se jënë të mira apo të këshia atër e pejgamberi sallallahu alaihe më thot mosu besa as atyre për arsuje se ata e njerëz që kanë ngushti në gjokësit e tyre edhe mendojnë se këto gjira dhe thot e njerëz në u ndalojnë apo ju bojnë mirë apo nuk ju bojnë keq, e në realitet do thotë kjo, nuk është e vërtet se këto as nuk ju bojnë mirë, as nuk ju bojnë keq, po Allahu është ai i cili cakton xirat në përgjysë. Kto kjo është domanon sa i përket kësaj pyetje, e, edhe një herë po e potencoj që besimtari i sinqert duhet të u largohet atyre me të gjitha me të gjitha format, edhe ta ketë parasysh se këto janë beshtytni të papranuara, edhe e, dua ta ket parasysh muslimanë që të jetë i mbështetur ndaj Allahut i Larguam se ai është i cili i sakton gjërat edhe me dëshirën edhe vullnetin e tij realizohen të gjitha ato edhe me mbështetjen që ai ja bën Allahut e Madhruam atëra mund të arrijnë suksesin në këtë botë Të ndëruar të lishikuës, ju njoftoj që tani do të kem një shkputje të shkurtër, por sigurisht ju mosë ndroni kanalin, sepse ne do të rikëthejemi së rishë në sludje. Të dashur të rishikues, serisht të rikëthejemi në studio për të vazhduar me pyetje të radhes. Pyetja në vijem thot kështu. Në namazin e drekes në gjami, imami ka gabuar dhe i ka falë vetëm 3 rekatë farz dhe askush nuk e ka përmirsuar. Ka dhën selam dhe i kanë vazhduar e janë shpërndar gjemati. Imami ase dhe një fjalë nuk e ka thënë edhe pse pas në barimit e namazit, i është bërë me dje se i ka falë vetëm 3 rekatë thot dua të di si qëndron puna. Disa nga xhamat e kanë përsëritur namazin, por e, 95% kanë mbetur. Ashtu, Allahu ju shpërblef thot dhe pres përgjigje nga ju. Më duket jo e natyrshme do thot të ketë ndonjë dorë do thot kjo kjo ngjarje për shkak se lënia e një rekati të namazit nuk është një punë e thjesht. Do thot është një punë që nuk e plotson namazin edhe patjetër për me për me qeni pranuar ajnamaz duhet të, të plocot komplet të gjitha të gjitha rekatet pra ndaj kjo të ndodh dhe thot kjo e, një njeriu të zakonshëm të rëndon, një muslimani të rëndon ashtë do të të e lartë e mos themi do të të një hoqe i cili i ka parasysh këto, këto, këto gjyra shumë qartë me gjitha te unë e mendoj tash kjo është mendimi jem ndoshta e, mund të ketë mosfajtim në një gjemati se dikush nga të prezentit ka pretendu apo ka mendu se gjematin nuk e ka plëtsu namazin katere kate, e në fakt ajo ka ndodhë, e mund këtë kësi pacartësi, se dikush do thot mund t'i këtë numruar më mirë, dikush e, nuk i kanë numruar ashmirë, pra ndaj nëse ndodhën kësi e, mos pajtime, atëre e, e drejta duhet me qenë ajo që ka vendos imami, edhe do thot ajo që ka e, e thëjnë e, njërzit më të më të mështë, Me të drejtë të themi apo njerëzit që e, dihet se janë më i kanë parasysh më shumë do të thotë dispozitat e, islame në përgjithësi, edhe duhet të të, më, të mbështetet mendimi i të kthillëve. Sidおかse nëse nëse ka ndodhur në këtë formë, si ka ndodhur, atëherë të themi se ky namaz duhet të përsëritet nga të gjithë ata të cilët e kanë fal vetëm 3 rekate, edhe është obligim edhe i xhamatit, edhe i imamit që t'i lajmërojë Të gjithë ata të cilët kanë një prezant, që ta përsërisin kët namaz, se kështu do thotë, është obligative. Ndërsa pyetja radhës sot thotë kështu, në kohët e sotme muslimanët shkaku i bankave ballafaçohen me kamatën, saqë është bërë gati e pamundshme, që mos më pas lidhje diçka më të. Pyetja ime është kështu, se a bën ato parë që na takojnë nga kamata, tuaj japim te varfërvë, apo çfarë të bëjmë to? Allahu ju shpërblet dhe e pres përgjigje. Vërtetë në thotë problemi i kamates është një nga, nga qështje që e, janë sprovuar me të shumë të muslimanit në kohën tonë edhe po thuaj se nuk, nuk shkon apo nuk e, bëhet asë as një transakcion apo marveshe trektare apo dhe shqit blere e fatkesisht e që në këtë kontratë mos të këtë qoftë në formë direkte, qoftë në formë indirekte, mos të përmendet apo mos të këtë lidhje kamata. Besimtari duhet me ditë se duhet të largohet nga kjo praktik, edhe është urdhri kuranor edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na porosit në hadithe të shumta që të vepruarit me me kamat është mëkat, madje konsiderohet prej mëkate më të mëdha që mundet me i bë besimtari dikund. Kurse sa i përket asaj se një, si të lirohemi apo nga paraja e, haram e cila na ka ardhur me kamat, themi se Pika e parë që duhet të mposh parasysh në në pyetjen e në këtë pyetje besimtare është se e, ai patjetër duhet të di se pasurinë të së tën të e ka marr apo i ka ardhur me an të kamatas është një pasuri haram për të dhe ai e, sa më shpejt duhet të lirohet nga kjo pasuri. Pra nuk i lejohet atij çeta prolongojë e ndarjen e kësaj pasurie, nga pasuria, nga malli, nga pasuria që e ka dhe t'a vonoj atë, por duhet sa më shpejt të të lirohet nga kjo pasuri. Pika e dytë është se besimtari duhet të më pas parasysh se nëse ajo pasuri që i ka ardhur e ka matës është haram për të, nuk do thotë se e, ajo pasuri në veten e tij është haram, me fjalë të tjera është diçka e ndryt, diçka e këse që duhet të asgjësohet do thotë djegët apo të gjuhat apo të të të mos përdoren në asnjë formë. Për arsye se kjo është një sikurse një pasuri e vjedhur, të themi, për shembull, një pasuri një një pasuri e cila vjedhet nga hajni, ajo është haram ta përdor hajni, po në esenc ajo pasuri është halal për dikë tjetër, posaçërisht do thotë për poseduesin apo për atë personin që në esenc ka qenë ai mall i tij. Prandaj themi se në esenc nëse kamata nëse pasuria e cilën e kemi marrë me kamat është haram për neve, nuk nënkupton detyrimisht që ajo pasuri duhet të të humbet apo të digjet apo të shkatërrohet, edhe të asgjësohet dhe të mos përdoret në asnjë formë. Por ajo që kërkohet në fillim është që e, kur ta e, që ajo pasuri t'i kthehet pronarit esencial. Do thotë t'i kthehet atij që i, ishte pasuria e tij. Ta marr një shembull, nëse themi e kemi bënë një një një marrveshje dhe kemi kemi dhën huë një pasuri prej 1000 euro për një kohë edhe e kemi marr na është kthy borxhi 1100 euro ashtu është bë marrveshja atëherë dia se ato 100 euro janë halal për për për neve për arsye se ka si pasuri e jonja kurse këto 100 euro janë haram për neve Por nuk do thot se këto 100 euro duhet të shkatrohen edhe të azgjesohen. Por çka kërkohet prej neve, kërkohet prej neve që ato 100 euro që nuk janë të lejuara për ne, t'ia ja kthejmë pronarit esencial, ai i cili nai ka nai ka dorzu këto parë, t'ia ja t'ia ja kthejmë atij se për të nuk është nuk është haram. Prandaj, nga kjo kuptojmë se pika e parë që duhet me bë, do thot në në në Gjat kthimit gjatë, këthim, gjatë e, lirimit të pasurisë nga kamata është që të mundohemi ta kthim atë pasuri atij personi që që në esencë është e tija. Për arsye se ai nuk e ka, nuk e ka haram, derisa ne e kemi haram. Nëse kjo nuk është e mundur, apo të themi pak më më detajisht, nëse kthimi i pasurisë i takon bankës, atëra e drejta është që mos ja kthim për arsuje se vetëm në këtë formë neve vetëm endihmojmë bankën që aj të shumëfishoj parat e tia edhe të mundohë, dhe dhe të punoj sa ma shumë me transakcionet që kanë bëjmë me kamaten. Pra ndaj, mendimi me isakt është që nëse na vjen pasuria prej kamates neve, atër mos t'jakëthejmë këto pare bankavë, por nështë, ti ti shfryzojm ata apo t shfryzohan ata në një formë tjetër ato forma i kanë përmend dietar bashkohor se si mund të jenë disa prej tyre kanë thënë se të harxhohen në dobit publike sikurse që është ndërtimi i rrugëve apo ndërtimi i shkollave apo format këtylla do thotë të dobive që nuk shkojnë direkt tek një person i caktuar, por në, me të kanë dobi dhe thët të gjithë njerëzit, pa dalim dhe thët të, të, të caktuar prej tek ata. Pra, fillimisht mundohemi që këto ti shpenzojmë në dobit publike, si kur që i përmena pak maheret. Disa djetarë tjerë kanë thënë se hargjimi këtyre parave është i njejtë si kurse, apo mund të destinohen, njejtë si kurse destinohet sadakaja në përgjësi dhe të lejo të ujipet edhe fukarave, lejo thot, të të shpenzon edhe, edhe në gjëra tjera që nuk janë dhe të direkt dobi publike. Mirë po, këtu ata thonë se duhet me pas parasysh besimtari se me dhanje në asaj pasurije mos të mendej se fitën dhe një shpërblim, apo mos të mendej se ka ba një pun e, me cilin dhe të kërkon afrim të këllahu i larsum, asesi. Dhe të të ajduhet të kuptoj se kjo është vetëm e, form me cilin besimtari po largohet, apo po lirohet nga një pasuri që ai nuk gudzon të të përdorte për vetën e ti. Kjo ishte përzizja në lidhe me pytje në fjallë. Para përmbylljes së emisionit, të lexojmë edhe pyetjen e fundit. As-salamu alaykum, thotë, "Cili duhet të jetë çndrimi besimtarit ndaj ngjarjeve që po ndodhin? E kam fjalën për ato që po i quajmë mrekulli, si një pjesë druri duke qëndruar në ruku, një rreme të cilën shkruan emri Allah, e shumë të tjera. Në kohën e fundit një fëmijë të cilit në këmbë i shkruajnë ajetet e Kur'anit. Dikush i mohon të gjitha dhe thotë se të gjitha këto janë nga shejtani." dikush i beson të gjitha dhe me intereson se si është mëndimi djetarëve në këtë, cilë është qëndrimi që duhet të marim dhe këtyre ndodhive dhe a kanë do një tërgjim që na tërgon se kanë dodhur këto edhe me heret dhe se si e i kanë trajtuar të pare tanë këto fenomene. Vërtet, kjo pyëtje është me interes të shtjelohet, përshkak se jorë alëherë dëgjojmë qoftë në përmjet internetit apo internetit, gazetave të ndryshme të dëgjojmë lajme të këtylla apo të të shohim fotografi që aludojnë në këtë që po i përmend edhe edhe pyetsi në këtë pyetje. Ne themi fillimisht që ndryrimi i besimtarit në kët duhet më qenë e mesmja. Do thotë mos të shkoj në asnjërin nga dy ekstremet e cila të përmenden edhe në pyetje. Pra mos ti mohai kategorikisht të gjitha, por në të njëjtin kohë edhe mos ti pranoj duke considero ato si argumente shumë qarta, shumë bindse edhe më mbështet me to për me posaçisht domthonëse no, dojmë me arrit në në nxjerrjen e një dispozite apo në vërtetimin e fuqisë madhërise të Allahut të Madhrum për shkak se mund të jën edhe jo sakta. Pastaj e, e, dalim do thot në një pozit që e, ta mohojm apo që ta ta refuzojm një gjë mbi të cilën kemë ndërtu disa disa gjëra që konsiderohen prej e, atyre besimit elementar, do të thonë besimit themelor që duhet më pas secili secili besimtar. Për këtë them se në <coughs> neve duhet jemi do të thotë të, të kemi qëndrim mesatar, edhe të mundohemi që mos të miremi shumë pas tyre, edhe nëse i marrim lajme të killa, ti marrim me disa rezerva. Para disa kohë mund të ket disa muaj unë e kisha lexuar një shkrim që e kishte bërë një njerëz i cili flet për këto probleme apo këto aktualitete të cilat po i përmend edhe pyetësi i cili ja ka bë ja kishte bërë do thot një vështrim që më ka pëlqyer jashtë mase më duket se shkrimi është edhe i përkthyer në gjuhën shqipe ë, është titulluar se Islami nuk ka nevojë për gënjeshtra Në këtë shkrim ky kë person i cili e ka shkruar autori thotë se është rastis dot thotë të hyj në në një forum të disa ateistave në një forum forum të ateistave edhe e, ka lexuar në në bisedat e tyre se si ata çilimisht bëjnë do thotë të themin në një formë plagjiate qoftë fotografive qoftë do thotë disa video incizimeve edhe qëllimisht u ofrojnë e, muslimanve që me anë të me anë të këtylla domthon me anë të fotografive edhe e, pretendimeve të këtylla që ti shtin ata të besojnë se këto janë gjëra të vërteta edhe me anë të tyre e, do thotë sikurse që janë shembulli ai përmend edhe disa shembull konkret për cilat edhe unë kisha dëgju sikurse shembulli i një e, vajze E, e cila më herët do thot para para një viti më duket e kisha parë do thot një një foto të një femre nga Omani e cila thuhejse e, e kishte shkelur Kur'anin pastaj Allahu e kishte shndruar atë në një në 1000 edhe ishte fotoja e, e, e asaj femre edhe me, mbi kët do thonë ndërtoheshin ndërto do thot argumente se si njeriu nuk duhet do thot me nënvlerësu fjalën në e Allahut e kështu me radh mas andaj do thot kadal në shesh se kjo fotografinë esenc ishte një punim i një skulptori australian i cili e kishte bërë me silikon do thot për për një, do thotë i kishte i kishte i kishte cit në ekspozit, do thotë disa disa punime që i kishte bër, e nga ato punime ishte edhe kjo. Do thotë del në shësse nuk kishte fare të bënte me atë ngjarje, por qëllimish disa qëllim të qind të islamit iser u servojnë muslimanëve këto gjëra që t'i largojnë nga argumentet e qarta edhe argumentet për të cilat e, nuk ka mundësi të futen në huti. Pastaj edhe shembulli i një ishte një video Video i përhapur para disa kohë se si kështë një djallë 18 vjeqarë, kështë e vdekur pasaj kërë e kështë në zhvarosur, e kështë në pasaj e kështë ndryshuar për amjen dhe thotë cilat i kështë ndryshuar në gjyrat e flëkve e kështu me radhë, gjyrat që e, si kurse në gjyrat në manë kuptohet se aj është balafasju me denimin në varë, edhe pastaj ndërtime, dhe të regime se ky ka qeni njëri që nuk e ka falë namazin, ka dëgju muzikë, e kështu me radhë, në vazhdim dhe të të të mas një kohët del në sheshë, se në fakt foto, kjo foto ishte foto e një të vdekure, e cila dhe të të në aksident ishte djegurë, edhe ka dalë, në thotë, është fotografu, edhe dikush nga këta keshë, nga qëllim këshini, dë thotë, është mundu, dë thotë, mi a prezentu muslimanve për mi largu nga, dhe, nga e vërteta. E kështu me rallë, shambuj ka shumë Ky, në shkrymin e ti përmen, shambuj tjerë, si kurse shambulli atyre penve në një kopsh, dë thotë, në Gjermani, që vrejhet se është e shku, shkruar fjala La ilaha illallah, Muhammad ar Rasulullah, dhe si kurse dhe dhe të pretendimet se këj kash pastaj, kur është marrë vërshë se shkruan emri Allahot, dhe dhe të shkruan dëshmija la ilahil Allah, se është nëbyllur, e kështu më radhë, del e, masandej dhe, dhe dhe dhe dhe është kuptu, se në faktë këj nuk është e, fotografi, po është një piktur që e ka bërë dhe dhe, dhe dhe dhe dhe dikush prej, prej njerëzve. E kështu më radhë ka shambu i të shumë, prandaj mendimi im është që e, fillimisht mos të mir ne si besimtar mos të mirë me shumë pas këtyre gjërave që na uh, ekspozohat apo na paraqiten në nëpërmjetume në që uh, detyrimisht edhe janë do të thotë të dyshimta, edhe të marrim si argumente për neve, edhe të mundohemi mbi ta të ndërtojmë do të thotë besimin ton, të ndër, ndërtojmë argumente argumente për madhrinë e Allahut lartësuam, për vërtetsinë e Islamit e kështu me radhë, pra arsyesa islami nuk ka nevojë për këto gjëra e përmendëm edhe më herët fjalën e Allahu subhanahu wa taala që po thot se neve u plotësom fenë juaj. Islami është i plotësuar, argumentet janë të qarta, ato gjinë do thot në libra, gjinë në fjalën e Allahut të lartësuar, gjinë në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk kemi nevojë do thot të të thellohemi, do thot në këto që na ekspozohen për arsye se mund themi se s'po them të gjitha, për arsye se ka mundësi me të një diçka nga këtu dhe është sakt, por pothuajse shumë nga këto janë do thot plagjiate dhe janë do thot e, e, forma, të cilat do thot çillonqënie do thot i kanë i fusin si tek besimtarët që ata të mirërn me ta dhe t'i largojnë do thot nga nga gjërat e sakta dhe gjërat që nuk kanë mundësi që që të devjohën kur Allahu e di mësë mire Ho gjinderuar unë ju falim dërëj për gjitha për gjithë të dhëna Edho unë ju falim dërën ju Të dashur të leshikues kjo ishte të të resaj përket këti emisioni Këtu pëndahemi bashkëmiru të kofshim javën që vjen Esselamu Aleikum <Moans>